Üdvözlöm a hallgatókat, ez a civil tudomány, a civil rádió tudományos ismeretterjesztő terjesztő műsora a mikrofonnál nagyhága. Mai adásunk arról fog szólni, hogyan tud a fizika a gyógyítás szolgálatába állni. Sokan teszik fel a kérdést, hogy miért költünk annyi pénzt a fizikusok kedvenc eszközeire, a gyorsítókra és a detektorokra, amikor azoknak semmi gyakorlati haszna nincs, a mindennapi élet számára haszontalanok. Az előadás bemutatja, hogy a fizikai alapkutatás melléktermékeiként ezek az eszközök mennyire átszövik a modern orvosi gyakorlatot, megkönnyítik az orvosok diagnosztikai és gyógyító munkáját, és sok millió embernek adják vissza az egészségét. Az előadás első része áttekinti a sugárzások orvosi alkalmazásának történetét röntgenfelfedezésétől felfedezésétől napjainkig. Ebben a történeti részben nézünk vissza a gyorsító berendezések és a detektorok majd egy évszázados fejlődésére is. A történeti bevezető után először az orvosi diagnosztikában, betegségmegállapításban használt, a fizikai alapkutatás során fejlesztett berendezések és módszerek ismertetése következik, majd rátérünk a sugárterápiás gyógyító alkalmazásokra. A hagyományos sugárterápia eszközeinek a bemutatása után röviden kitekintünk még a sugárterápia fejlődési irányaira, megismerkedünk olyan módszerekkel, amelyek még részben kutatási vagy kísérleti stádiumban vannak csak, a hadronok és a neutronok alkalmazásával a sugárterápiában. Előadó dr. Sükös Csaba egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technika Intézetének munkatársa. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, én Sükös Csaba vagyok, a budapesti Műszaki és Gazdaság Tudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetében dolgozom. Ezek a képek, amik ott fönt vannak, ezek egyesek számára a baloldali kép az biztosan ismerős, aki a Dunaparton sétál esténként, az látja a Műegyetemnek a kivilágított épületét, a oldali kép az pedig az oktatóreaktornak a Épülete, illetve hát ad az az épület, amelyben az oktató reaktorban Nem sokan tudják azt, hogy Budapest közepén, itt tőlünk egy kilométer távolságon belül van egy atomreaktor, ami működik, de ezt a, a nukleáris szakemberek képzésében használjuk, illetve kutatásra is. Sokan kérdezhették magukban azt, hogy vajon hogy került ide, kakuktolyásként ez az előadás egy ilyen CERNI sorozatnak a közepére. Miköze a cern a a gyógyításban való szerepéhez. Hát ugye a fizika nagyon-nagyon sok mindent tesz azért, hogy a gyógyításban az orvosok, az orvostudomány, a kórházak stb. minél inkább a mi egészségünket tudják szolgálni, de most ebben az előadásban egy kicsit ebből a nagyon-nagyon széles területből olyan területeket választottam, amelyek azért kapcsolódnak a cern is. Tehát olyan fizikai folyamatok, olyan fizikai eszközökről lesz szó, amelyeknek a fejlesztése az szorosan kapcsolódik a gyorsítóknak a fejlesztéséhez, és a detektorok fejlesztéséhez, a számítógépeknek a fejlesztéséhez. Ugye ezek mind-annyian a cern ben is nagyon nagy szerepet játszottak a kutatásokban. Tehát miről fog szólni ez az előadás? Hát először lesz egy kis történeti bevezető, Utána az orvosi alkalmazásoknak az egyik területe a betegségeknek a felismerése, a diagnosztika. Beszélünk majd a hagyományos sugár terápiáról, ez a betegségek gyógyítása, a terápiával kapcsolatos, és beszélünk egy eléggé ígéretes területről, a hadronterápiáról egy kicsit, és valamit kitekintünk a jövőbe is. Hát akkor kezdjük el a történeti bevezetéssel. Igazából az egész dolognak a kezdete, az valamikor 19. század végére tehető, amikor Wilhelm Conrad Röngen, miközben kisülési csöveket tanulmányozott, azt vette észre, hogy a csőből egy átható képes sugárzás indul ki, aminek még nem tudta akkor sem a magyarázatát, sem a természetét, de az, az átható képes sugárzás ilyen szintilációs ernyőt, cinkszófit, bevont ernyőt, azt ilyen zöldes színű, fénykibocsátására, fluoreszkálásra készítette, és furcsa módon azt vette észre, hogy amikor le akarta árnyékolni ezt a sugárzást, és oda tette elé a kezét, akkor ez a sugárzás a kezének bizonyos részein áthatolt, és csak a csontokon nem tudott áthatolni, mint ahogy az a másik felvétel is mutatta. Ez a kísérlet, ez igazából egy teljesen, hát, hogy úgy ma azt mondanánk, hogy alapkutatás volt. Ő nem akarta felfedezni a löngensugárzást, alapkutatás volt és igazából a világ megismerését szolgálta, de ez egy olyan alapkutatási felfedezés volt, amelyet pár hónappal később már a gyakorlatban is használtak. 1895. decemberében mutatta be először ezt a kísérletet, illetve ezt a jelenséget, és 1896. elején, januárjában, februárjában már készülék vagy röngyenkép segítségével illesztettek össze orvosok csontokat. Néhány hónap múlva már orvosi alkalmazást is nyert ez a felfedezés. A modern fizika és az orvosi fizika kezdete igazából erre az időre tehető. Egy másik nagy név, most ezúttal Párizsból, Henri Becquerel, aki 1896-ban felfedezte a természetes radioaktivitást, 1898-ban a kűri házaspár előállította a urán-szúrókércől a rádiumot, és már 1904-ben Marie Curie a doktori dolgozatában megállapította, hogy a rádiaktív sugárzás az három komponensre bontható, alfa, béta és gamma sugárzásokra, és még ezeknek a bizonyos tulajdonságait is meg tudta mondani. Az első alkalmazások a rák kezelésében, tehát ennek a sugárzásnak az alkalmazásai az orvosi tudományban ugye, már ömgennyel elkezdődtek, de természetesen a rádiaktív sugárzásokat is elkezdték alkalmazni. Hát itt van egy kép 1900-as évek elejéről, amikor egy bőrrákot kezeltek sugárzással, és hát láthatóan, hogy 10 év múlva az illetőnek az arcán a ráknak a nyoma sem látható, tehát sugárzás hatására sikerült a rákot kezelni és a rákot meggyógyítani. Franciaországban, ugye ott, ahol a Küri házaspár is dolgozott, 1908-ban már Küri terápia néven ilyen radioaktív anyagokkal, rádiummal sugároztak meg tumorokat, és próbálták ennek a terápiáját elvégezni. Hatalmas előrelépést jelentett a fizikában is, és az orvos tudományban is a három alapvető eszköz. Az egyik az a részecske gyorsító volt, a felső képen Lawrence ő szerepel Amerikában, aki a ciklotron alkotta meg először. A ciklotronnak a felfedezés és egy érdekes sztori. Tulajdonképpen már Szilárd Leo 1920-as évek végén leírta magát az alapelvet, hogy részacskéket úgy kell gyorsítani, hogy nem csak lineárisan lehet gyorsítani, hanem vissza kell téríteni mágneses térre ugyanarra helyre, és ezért többször lehet gyorsítani őket. De hát le, nem valósította meg, hanem elsőnek ezt Ernest Lawrence valósította meg, 1932-ben, és hát ezért aztán nobel díjat is kapott később. A másik ilyen nagy felfedezés a részecske detektoroknak a megalkotása volt, Adik az is az 1920-as évekre tevődik, addig tulajdonképpen ezekkel a szintilációs erdőkkel figyelgették a a részecskékát, illetve hát a részecskék ionizáló tulajdonságát használták ki, hogy ilyen kondenzátor vagy elektroszkóp kisült, és akkor annak alapján milyen gyorsan tette ezt, következtettek a sugárzás intenzitására. Tulajdonképpen Geiger és Müller volt az első, akik olyan számláló csövet alkottak, amely elektromos impulzusokat adtak, amikor őket egy részecskes sugárzás érte. A lenti ábrán Ferminek, emrikó Ferminek Római fizikusnak a Geiger-Müller számláló csövét lehet látni, hát ez körülbelül egy ekkora kis üveg darabka volt, amiben ritkítvány gáz volt és feszültséget kapcsoltak rá, és hát amikor a sugárzás beérkezett, akkor a gáz ionizálta, és akkor az addig szigetelő gáz, az vezetővé vált és egy elektromos impulzus lehetett detektálni. Ezek voltak az első detektorok, részecskedetektorok. És hát a számítógépek persze azok jóval később, a 40-es években kezdődtek el a fejlődésük. Itt említeném meg Lajma Jánosnak a nevét is, akinek elégülhetetlen érdemei vannak a számítástechnika és a számítógépeknek a kifejlesztésében. Tehát ez az a három dolog, ami a fizikában is, és az orvosi diagnosztikában is, és a rákkezelésben nagyon nagy fejlődést és ugrást jelentett. 1930-ban kezdte el Lorenzo Cicodnak létrehozni, ugye? A ciklotronnak az elvét az előbb már elmondtam, hogy mágneses térben, most a mágneses tér az ábrámnak függőleges, a mágneses vektorok, és a részecskék azok a ciklotron közepéről indulnak ki, és egy ilyen spirális pályán, hogy egyre gyorsulva mennek, a mágneses térőket ilyen körpályára készíti, de hogy egyre nagyobb és nagyobb lesz az energiájuk, egyre nagyobb és nagyobb sugarú mennek. És hogy mitől lesz nagyobb az energiájuk? Hát tessék elképzelni mondjuk egy ilyen cipőkrémes dobozt, mindenki tudja az a kerek cipőkrémes doboz, ami ketté kettévágunk, krémet azt kivesszük belőle és akkor az üres, ugye minden egyes darab egy D betűre hasonlít, ha ezt ketté vágjuk. és annak a belsejébe keringenek ezek a részecskék, Viszont a két darab fém, cipőkrémes dobozra feszültséget kapcsol. És amikor a részecskék a két doboz között vannak, akkor ez a feszültség mindig gyorsítja őket egy kicsit. Ha a doboz belsejében vannak, akkor nem, mert az úgy viselkedik, mint egy halitka, akkor akár hogyan változhat a dogozoknak a potenciálja, a feszültsége, de amikor ha úgyesek vagyunk, akkor úgy csináljuk, hogy mire visszaér a résbe, a másik oldalon, addig megváltoztatjuk a feszültségnek a polaritását, és akkor megint gyorsít, akkor megint megy egy kicsit nagyobb sugaruk, akkor megint odaér, akkor megint gyorsítunk rajta, tehát, ahogy ez így megy körbe-körbe, egyre nagyobb és nagyobb energiákat nyert, és hát aztán a végén, amikor már elértük ennek a ciklotronnak a sugarát, akkor onnan kiszedjük ezt a részeskeny nyalábot, és akkor egy ilyen eléggé nagy energiás részeskeny alában van. Hát, az első ciklotron az ott van Lawrence kezében a jobb oldali ábrán, egyébként megnézhető, vagy hát egy másolat található a CERN kiállításán is, hát az látható, hogy elfér az embernek a tenyerében egy modern ciklotron az ott a van, annak egy fényképe, az bizony már nem, nem fél el, az bizony már egy nagyon komoly berendezés és egy kompakt berendezés. Ernest lawrence volt egy fivére is, John Lawrence, aki orvos volt. Ennek nagy jelentősége van a továbbiakban. Mindketten Berkeley-ben dolgoztak, és ők kezdték el igazából a nukleáris medicinát, mert Ernest elő tudott állítani mesterségesen rádiaktív elemeket, és a füvére John ő pedig ezeket a mesterségesen előállított rádiaktív elemeket a gyógyításban kezdte használni. Tehát ő használt először mesterségesen előállított rádiaktív foszfort például a leukémiának a terápiájában, 1936-ban. Itt szeretném nagyon hangosztatni azt, hogy nagyon fontos az, hogy az ember eléggé széles látókörű legyen, legyen, ne legyen szakbar, bár, ahogy nagyon szoktuk mondani, tehát, hogy egy interdisziplináris átlátása legyen, hogy a különböző disziplinák, a különböző tudományterületek kölcsönhatásban állnak, mert akkor lehet igazán nagyon nagyot alkotni. Tehát itt nagyon fontos volt az, hogy az egyik a fizikus volt, fizikus és mérnök, aki meg tudta valósítani a fizikai berendezést, a másik pedig orvos volt, aki ezt fel tudta használni, és ők beszéltek egymással, és kölcsönösen ki tudták egészíteni egymás munkáját. 1932-ben éppen 80 éve fedezte fel James Chadwick a Neutront, aki akkor a 20. század szinte azt mondhatnám legnagyobb kísérleti fizikusságnak, Ernest Rutherfordnak volt a tanítványa, egyébként Rutherford fedezte fel 101 évvel ezelőtt az atommagot, tehát az ő nevéhez is fűződik. Ugye hát a jelenlegi képünk az, hogy az anyag atomokból áll, az atomokban elektronok vannak, egy nagyon kis térfogatra koncentrált atomok körül, és hát ennek az atomnak az alkotó részei azok protonok és neutronok. És a neutron, tehát amit 80 fedeztek fel, ez az atomnak az alkotó része. A neutronok is fontosak az orvostudományban. Ma neutronokkal állítanak elő izotópokat orvosi célokra, orvosi diagnosztikára, illetve terápiára. Talán egyesek emlékeznek, nem is olyan nagyon régen volt az, hogy itt Csillebércen, a kutatóreaktor reaktor környékén valami kicsit radioaktív jód kibocsátás nagyobb volt, mint, mint a szokásos, mert valamilyen szűrő meghibásodott. Hát itt fönt a KFK-ban, a Csillebércen is a kutató reaktorban orvosi célokra állítanak elő vízotókokat neutronokkal. A neutronokat az atomreaktorokból nyeljük. És a neutronokkal, mint az előadás vége felé, majd elmondom, egyes rákfajtákat is tudnak gyógyítani. Fermi nevét már említettem. Fermi volt az, aki felfedezte azt, hogy minden hétköznapi vállalkozással szemben a lassú neutronoknak, a kis energiájú neutronoknak nagyobb hatása van az atommagokra, mint a nagy energiájú neutronoknak. Ez egy megdörbentő dolog, mert a hétköznapi életben az ember azt gondolja, hogy valami nagy energiás, azaz sokkal hatékonyabb tud lenni. Miért gondol az ember ilyet? Hát erre hadd egy egyszerű példát. Amikor a fiam olyan két és három év közötti volt, és az udvaron fociztók akkor nem nagyon kellett attól tartani, hogy ha megrúgja a rendes foci labdát, akkor a első emeleten a szomszédnak az ablak, vagy a földszinten a szomszédnak az ablakon betörik, mert hát ugye a labdát, ha meg is rúgta, az lassan gurult, aztán ha neki is ment volna valami üvegnek, az üveg megfogta volna, nem törte volna be. Most ugye, hogy most már a kicsik az 23 éves, most már nem lehet ugyanezt elmondani, mert hogyha ha egy foci labdát, az bizony könnyedén betör egy ablakot. Úgyhogy egy nagy energiás valami, az ember úgy érzi, hogy az, az annak nagyobb a hatása. A lassú neutronoknál az az érdekes, hogy nem így van, hanem a lassú neutronok azok hatékonyabbak, és ezt Emeliko Fermi fedezte fel. Többek között egy csomó rádióizotopot állított elő, például a jódnak a rádióizotopját is ő állította elő, legalább 50 új rádióizotopot állított elő. Azt is hadd mondjam, egy hasonlattal, hadd érzékeltesse, hogy miért lehet az, hogy a lassú neutron nagyobb a hatása. Hát a neutronok ugye semlegesek, és azért az atommaga nem taszítja őket, viszont közöttük van egy bizonyos kölcsönhatás, a magerők, a vonzóerők. Na most tehát ők vonzák valamilyen módon egymást, nem elektromos módon, hanem a magerők révén. Na most azt, hogy egy nagy neutron az be tud-e fogódni egy atommagba vagy nem, az attól függ, hogy ő milyen sokáig tud tartózkodni, milyen sokáig tartózkodik a mag közelében. Ha úgy elmegy a mag mellett, hogy hús nagyon gyorsan, ha rövid ideig tartózkodik, kicsi a valószínűsége annak, hogy ő be tud fogódni. Ha viszont ott lődörök sokáig, akkor viszont a vonzás hatására létrejön ez a kapcsolat. Hát erre egy másik példát adnak, van ilyen a köznapi életben is. Ugye most már november vége van, könnyű elképzelni mondjuk, hogy nyár van, héttágrosít a nap, és mondjuk egy nagyon csinos hölgy áll a siófoki vasútállomás mellett a sorompónál, a sorompó le van engedve, és jön egy gyorsanak. Gyors van, attól egy nagyon jó srác áll, és meglátják egymást, tehát gyorsan elhaladnak egymás mellett, mindenféle kölcsönhatásnak kicsi az esélye. Nyilván hogy hogyha hajd a srácok a lány mellett áll, és hogy ő is várja, hogy fölnyíljon a sorompó, beszédbe, elegyednek, stb. sokáig együtt vannak, akkor sokkal nagyobb a kölcsönhatás valószínűsége. Így van a neutronnal is, és az atommaggal is, hogyha sokáig tartózkodnak egymás közelében, akkor nagyobb a kölcsönhatás valószínűsége és ezt kimérte Enrico Fermi, és erre jött rá. 1944-ben jelent meg egy újabb gyorsítófajta, a Synchrotron. Alsó fényképen baloldalt vexler és McMillan 1959-ben egy konferencián látszanak. Ők voltak azok, akik kidolgozták az úgynevezett fázis stabilitásnak az elvét. Erre én most nem szeretnék kitérni, ez egy gyorsító fizikai dolog. De az a lényeg, hogy a ciklotronokat ugye nem lehet akár mekkorára csinálni. Már pedig a végső energiát, vagy mennyi energiát tudok elérni, az attól függ, hogy milyen nagyra csinálom a ciklotronot. Mert ugye ott szedem ki a végén a részecskéket. De nem lehet akármilyen nagyra csinálni, mert egy hatalmas mágnest kéne ahhoz csinálni, annak nem szabad behorpalni nagy mágneses terek vannak, nagy erők, stb., tehát nem megy. Ekkor jöttek rá, hogy nem szükséges ám ez az egész nagy mágnes, elég ha csak a szélét, valamilyen módon fölgyorsítjuk a részecskéket, és aztán csak a szélét használjuk ennek a nagy mágnesnek, és akkor egy olyan gyűrű alakú mágnes lehet csinálni, és hát abban a gyűrű alakú mágnesben úgy körbe zavarjuk a részecskéket, és mindig gyorsítunk rajtuk egy kicsit. Úgyhogy az első, első ilyen szinkrotron, elektronszinkrotron volt, Olaszországban, Frescatiban 1959-ben az már egy geres volt, azaz egy milliárd, egy milliárd elektron voltot tudott eljárítani, vagyis az elektronok olyan sebességgel és energiával keringtek benne, minthogyha egy milliárd voltos feszültségen mentek volna keresztül. De ugyanebben az évben indult el a cern nek is a protonszinkrotronja, amelyben protonok keringtek. Alvarez alkotta meg a lineáris gyorsítót, amely a és ionoknak a gyorsítására volt. Jó, és hát ez igazából úgy működik, hogy ilyen elektromágneses hullámokat injektálunk be egy olyan térbe, amelyben vannak ilyen fémelektródok. -fém mint a fizikából tudjuk, ezek a fémelektródok nem engedik be a belsejükbe ezt a teret, viszont a fémelektródok között akkor potenciálkülönbség kialakul kialakulni méghozzá ilyen gyorsan változó potenciál különbség. Na most, hogyha az ion forrásban, ami baloldalt van, onnan beengedünk ionokat, ionok ugye elektromosan töltött részecskék, és azok az ionok pont olyan ütemben érkeznek, hogy amikor a két cső között vannak, akkor éppen gyorsít rajtuk az elektromos tér. Aztán, amikor benne vannak a csőben, akkor már megint az elektromos tér nem van árnyékolva, mint egy farebékalitka az alatt az idő alatt, amíg ők áthaladnak ezen a csövön, és odaérnek a következő részben, az éppen megváltozik a polaritás, és akkor megint gyorsulnak. Hát ezért van az, hogy legalábbis itt a rajzon, ahogy látszik, hogy balról-jobbra haladva a csövek egyre hosszabbak, mert akkor egyre több és több utat tud megtenni az a részecske, mert egyre nagyobb és nagyobb lesz a sebessége, ugyanannyi idő alatt. Ez az ilyen driftcsöves, lineáris gyorsító. Na most a lineáris elektron gyorsítót azt tulajdonképpen a variant testvérek fejlesztették ki. Hát ugye a variant testvérek alapították meg a variant céget is, amely ma nagyon-nagyon sok orvosi berendezést gyárt. Az elektron gyorsítónál az a probléma, hogy ott az elektron az ugye nagyon kis tömegű, tehát ahhoz, hogy viszonylag nagy energiára tegyen szert, ezért nagyon nagy sebességgel kell neki menjen. És ezért nagyon rövid ad az idő, amíg egy ilyen elektródon Átszalad, vagyis nagyon nagy frekvenciával kell rezgetni. Ez a mikrohullámú tartományba esik, ez a frekvencia, tehát a mikrohullámú elektromágneses tereket kell kelteni, és hát a variant testvérek voltak azok, akik 1939-ben a Clistron nevű eszközt feltalálták, amely a mikrohull, ezekre a mikrohullám tereknek a keltésére alkalmas volt. 1947-ben látszik egy 1 méteres elektron gyorsító, és az 4,5 mega-elektró elektronokat, 4,5 millió elektrovoltos elektronokat tudott előállítani, 3 gigaherces frekvenciával működött. Miért beszélek erről? Azért, mert a kórházakban működő hagyományos sugárterápián kiszolgáló berendezések azok ma is elektronlinális gyorsítókat használnak mindazt majd később képekbe is be fogom mutatni. És mi ennek a cern Hát Természetesen a cern mindenféle ilyen jellegű gyorsító van. Talán volt már olyan előadás, ahol ez a kép látszott, ez a cern a gyorsító komplexuma. Igazából egy, egy bináris gyorsítótól indulnak el a protonok, aztán a Protonszinkrotronba kerülnek, ami ott a képen PS, ps sel van jelölve. Ez volt az, amit 1959-ben építettek. És hát akkor úgy gondolták, hogy ennek a gyorsítónak az élettartalma az olyan 10-15 év lesz. Tehát kb. 10-15 évig fogják használni. Hát na most 1959 óta azért már jóval több tertel, mint 10-15 év. Sokan nem is élnek már azok közül, akik ezt a gyorsítót megépítették és ez a gyorsító még mindig működik, ahogy a cerniek mondják, ez a cernek a szíve, amely ott dobog. Utána a fölgyorsított protonok a szuperprotonszinkrotronba kerülnek, ott, ha valakinek jó szeme van, akkor meglátja az SPS nevet, és végül az onnan származó, még jobban felgyorsított protonok azok kerülnek be azután a nagy hadronütköztetőbe, a Large Hadron Colliderbe, vagy az LHC-be, amiről hát én azt hiszem, hogy már volt szó az eddigi előadásokon. Nézzük akkor, hogy a világnak milyenek a, milyen a működő gyorsítók és mire használják őket. Hát vannak nagy energiás gyorsítók, nagy nevezzük, amelyek egy milliárd elektron voltál, nagyobb energiával állítanak a részecskéket. Kb. 120 darab van ilyen a világban. Hát ezek nagy részt kutató vannak, Szinkrotron sugárzó gyorsításokra is vannak több mint 100 gyorsító, amelyek a magát a szinkrotron sugárzást hasznosítják. És hát körülbelül 9000 darab gyorsító van a világon, vannak amelyek rádióisotopok készítésére működnek, orvosi célokra van, körülbelül 7500 vagy több mint 7500, amelyet sugárterápiás célokra használnak. Kutatógyorsítók vannak orvosi kutatásokra, ipari alkalmazású gyorsítók. Ion implantációs gyorsítókból is nagyon-nagyon sok van ilyen anyagtudományi felhasználásokra, stb. De ha megnézi az ember, akkor tulajdonképpen a Földön működő gyorsítóknak a fele az orvosi alkalmazásokat szolgál. Tehát igazából a gyorsító fizika és a gyorsító fejlődés az az orvosi alkalmazásoknak a nagyon nagy segítségére. Hát nézzük akkor részecske detektorokat. Hát igazából a detektorok a részecske fizikusoknak a szeme, azok detektálják, azokkal nézik, azokkal látják ezeket a részecskéket. És hát ugye az utóbbi néhány évtizedben óriási a fejlődés, hát tessék emlékeznek egy Müller számlálóra, amit láttok a képen, és hát az atlas meg a CMS detektorok, azok 12 ezer tonnás monstrumok, amelyeket a szemben ben használnak. De maguk a detektorok sok orvosi alkalmazásban is létfontosságúak. Egy ilyen példa a sokszálas proporcionális számláló, amelynek a megalkotás a csárpak Sartak nevéhez fűződik, aki szintén a cern dolgozott, és hát a, ennek a detektornak a kifejlesztésére 1992-ben kapott Nobel-díjat, sajnos ma már nem él. Ugye itt arról van szó, hogy ez a detektor elindította a tisztán elektronikus részecske észlelést, azáltal, hogy itt nagyon sok szál van egymást keresztezve, és amikor a részecskék átmennek rajta és ionizálnak, akkor ki lehet olvasni, gyakorlatilag elektronikusan számítógéppel, ember közreműködése nélkül, ki lehet olvasni a részecskének az X meg az Y koordinátáját, azáltal, hogy mely, melyik száll az X irányban, vagy y irányban, melyik száll szólalt meg. És ezt a számítógép nagyon-nagyon gyorsan másodperceként akár több milliószor meg tudja tenni, ha olyan sűrű jönnek a részecskék. És ez a megnövekedett adatrögzítési sebesség, ez viszont lehetővé tette azt például, hogy a röntgenképek vagy az ilyen sugárra végzett képalkotásnál lerövidüljön a betegekért sugárdózis. Mert érzékenyebbek, ezáltal az orvosi felhasználás számára alapvető fontosság van. Régen, mielőtt az ilyen detektorokat használták volna a kórházakban, azelőtt előtt egy-egy röntgenfelvétel, egy melkas röntgenfelvétel, az 3-4 miniszívert sugárdózist is adott a betegnek, ami lényegében ugyanannyi, mint amit az ember a természetes háttérsugárzásból egy év alatt kap. Tehát egy a röngyel az még megduplázta. Ma már ez a detektálási mód nagyon-nagyon lecsökkentette tizedére, vagy huszadára lecsökkentette ezt a bizonyos dózist, tehát ma már ez az embereknek az egészségét szolgálja. Akkor nézzük az orvos diagnosztikai alkalmazásokat. De a diagnosztika ugye lényeges, mert azzal lehet felismerni a betegséget, amiről mindenki hallott már az a CT, vagy a tomográfia. De A tomográfia az röntgen sugárzással működik, és hát lényegében valami hasonló elven többféle tomográf van, itt az egyik ilyen tomográfiai elv az az, hogy van egy röngencső, meg van egy detektorsor, és tulajdonképpen ez az egész szerkezet, a cső is, meg a detektor is forog a petek körül, és különböző irányokból készít röngelfelvételeket. És hát akkor ugye, ha különböző irányokból valamit fölveszek, akkor azt vissza lehet állítani a három dimenzióban, a térben vissza lehet állítani. Ha csak egy irányból csinálok egy fényképet, akkor nem tudom megálni, mi van elő, meg mi van hátul, de ha másik irányokból is csinálok, akkor ott jobban föl lehet ezt térképezni. A röngens az az anyagban lévő elektronokkal elsősorban kölcsartásban, tehát ott fog elnyelni sok röngens sugarat a test, ahol nagy az elektron És hol nagy az elektron sűrűség? Hát nyilván ott, ahol sok az elektron, és hol sok az elektron, ott, ahol nagy az atommagnak a töltése, mert az vonz maga a köré nagyon sok elektront. Tehát a nagy rendszámú elemek azok adnak árnyékot, Tehát ezért ad árnyékot a csont, mert abban sokkal nagyobb rendszámú elemek vannak, mint a lágy szövetben. Ez egy alaktani, vagy idegen szóval morfológiai információt ad. Van a mágneses atommag rezonancia amely ugyancsak olyan fizikusok nevéhez fűződik, akik a CEN-ben is dolgoztak. Félix Bloch lett 1954-ben a CEN első főigazgatója, és igazából ő fejlesztette ki, jóval korábban igaz, és Edward Purcell dolgozták ki ezt a mágneses atommag rezonanciát. Ennek nagyon egyszerű alapja van, a protonok, és általában vannak olyan atommagok, nem csak a protonok, amelyek úgy viselkednek, mint kis pörgetjük, és úgy is viselkednek, mint kis iránytűk. Tehát, mint kis, kis ilyen burgő inkább ezt kéne mondani. Na most, ha egy iránytűt az ember mágneses térbe helyez, mondjuk a Föld mágneses, tél, akkor az iránytű az beáll. Kétféleképpen tud beállni elvileg, úgyhogy ráható forgatónyomaték az nulla legyen, vagy úgy, hogy észak dél irányba áll, vagy úgy, hogy dél-észak irányba áll. Az egyik az egy stabilabb, a másik az egy labilis egyensúlyi állapot, de mind a kettő egyensúlyi állapot. Most az kvantummechanikában igazából ez, ez hasonlóképpen működik. Ott is ezek a kis részecskék, ezek az atomhagok, mondjuk protonok, ezek is a mágneses térhez képest vagy párhuzamosan, vagy azzal ellentétesen tudnak beállni. Hát nagyjából így néz ki egy ilyen mágneses rezonancia képalkotó készülék. Tehát a beteget befektetik egy mágnes belsőjébe, egy nagy mágnes belsőjébe, és aztán ilyen rádiófrekvenciás hullámokkal besugározzák. Nagyon fontos, hogy rádiófrekvenciával, nem röngennel, a rádiófrekvencia az nem árt az embernek, meg a mágneses tér sem árt az embernek, tehát nem ártalmasak, nem úgy, mint a röntgensugázás, ami ionizált. És aztán akkor ezek után ebből meg lehet határozni például a protodoknak, a víznek az eloszlását, ami azért érdekes, mert például a tumorszövetben, tehát daganatszövetben ott a hidrogének nagyobb a sűrűsége, tehát az képet ad. Az, hogy hogyan működik, az általában nem nagyon ismert, úgyhogy erre vonatkozóan csináltam két rövid videót, amit megpróbálok elindítani, ha működik. Kapcsoljuk át az emberi működésének a legfontosabb fizikai alapjaival ismerkedünk meg. A protonok fontos tulajdonsága, hogy van mágneses momentumuk, olyanok, mint picit mágnesúdak. Külső mágneses térben vagy a térvel párhuzamosan, vagy azzal ellentétesen állhatnak. Kedvezőbb, kisebb energiájú állapot az, amikor a térrel párhuzamosan állnak, ezért több áll így, mint fordítva. A protonok másik fontos tulajdonsága, hogy perdületük is van, olyanok, mint parányi pörgetjük. A protonok a pörgétyük hasonlóan precesszálnak a mágneses térben rájukható forgatónyomaték miatt. A preceszió frekvenciája egyenesen arányos a mágneses indukcióval. Ezt írja le a Larmor egyenlet. Erősebb mágneses térben a protonok gyorsabban precesszálnak. Az egymással szemben álló mágneses momentumok kiejtik egymás hatását. Mivel azonban több proton áll a mágneses térrel egy irányban, mint ellenkezőleg, ezért létrejön egy eredő, a térrel párhuzamos, longitudinális mágneses Amikor egy olyan rádiófrekvenciás elektromágneses impulzust küldünk, amelynek a frekvenciája éppen a frekvencia, ez rezonancia révén energiát ad át egyes protonoknak, átfordítja őket. Az átfordult protonok további protonok mágneses hatását közömbösítik, így végeredményben a longitudinális mágnesesetettség csökken. A rádiófrekvenciás elektromágneses impulzusnak azonban van más hatása is. Hatására az eddig véletlenszerűen precesszáló protonok szinkronizálódnak, azonos fázisba kerülnek. Transverzális mágnesetettség alakul ki amely a protonok precesziós frekvenciájával forog. Ez a gyorsan változó mágnesezettség elektromágneses hullámokat kell, amelyet a vizsgálandó személyköri elhelyezett tekerc, mint egy antenna, felfog. Ez a jel az MRI-jel. Ennek alapján készítünk a vizsgálandó szeméről tomográfiai, azaz háromdimenziós képet. No de hogyan lehet ebből az elektromos impulzusból az MRI-jelből képet csinálni. Ehhez azt kellene tudjuk, hogy a test mely pontjából jön ez a jel. Hogyan lehet ezt megtudni? Hogyan alakul ki az MRI-kép? Azaz, hogyan határozzuk meg, hogy a test adott XYZ pontjából milyen intenzitású jel jön? Honnan tudjuk, hogy az MRI-jel a test mely XYZ pontjáról jön? Ehhez először a Z-koordináta szerint szeletet választjuk ki, úgy, hogy egy az étengely mentén változó erősségű, gradiens, mágneses mezőt adunk hozzá az állandó mágneses mezőhöz. A protonok a változó télerősség miatt különböző z-koordinátájú helyeken más és más frekvenciával precesszálnak. Mivel különböző frekvenciájuk van, ezért a gerjesztő rádióhullám frekvenciájával ki tudjuk választani, hogy melyik z-koordinátájú helyen lévő protonokat akarjuk gerjeszteni. A rádióhullám csak azokat gerjeszi, amelyekkel rezonanciába kerül, amelyel a frekvenciája megegyezik. A szelet vastagságát kétféleképpen szabályozhatjuk, változtathatjuk a gerjesztő rádióhullám impulzussáv szélességét, vagyis frekvencia tartományát, vagy pedig a gradiens mágneses mező meredegségét. A gradiens mágneses mezőt csak a gerjesztő rádiófrekvenciás impulzus idejére kapcsoljuk be. A szelet kiválasztó gradiens mezővel a z-koordinátát meg tudtuk mondani. Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni, hogy az mri a kiválasztott szelet mely XY pontjáról érkezik, két másik gradiens mágneses mezőt használunk. A frekvencia kódoló gradiens mezőt és a fázis kódoló gradiens mezőt. A frekvencia kódoló gradiens mezőt a szelet kiválasztó vágneses mező után kapcsoljuk be. A mostani példánkban ez az X-tengei irányában változik. Ennek eredményeképpen a precesziós frekvenciák az X-tengei mentén helyről helyre különböznek. Emiatt a protonok által kibocsátott MRI jel frekvenciája is más és más lesz. A fáziskódoló gradiens mágneses mezőt a gerjesztő rádiófrekvenciás impulzus után csak rövid ideig kapcsoljuk be. A mostani példákban ez az Y tengely mentén változik. A bekapcsolás rövid ideje alatt a protonok az Y-tengely mentén más és más frekvenciával precesszálnak. Amikor a teret kikapcsoljuk, a protonok a korábbi egymással megegyező frekvenciával folytatják a precesziót. Most azonban már nem lesznek ugyanabban a fázisban mindenütt az Y-tengely mentén. Ez a fázis különbség a kibocsátott és detektált jelven is megjelenik. A Fourier transformáció segítségével egy számítógép szét tudja bontani a detektált jelet különböző frekvenciájú és fázisú komponensekre, és meg tudja határozni az egyes komponensek intenzitását. Az alkalmazott gradiens mezők ismeretében tudjuk, hogy adott frekvenciájú és fázisú jel a kiválasztott z-koordinátájú szelet, mely XY-koordinátájú pontjából jön. Mivel a Fourier-transformáció megadja az adott frekvenciájú és fázisú jelek intenzitását, így meg tudjuk határozni, hogy egy adott XYZ-koordinátájú helyről milyen intenzitású MRI-jel jön. A gradient szerekkel végig tudjuk szkennelni a vizsgálandó térfogatot. Így alakul ki a háromdimenziós MRI-kép végül is. Tehát itt igazából a protonok sűrűségét tudjuk meghatározni a szövetekben, és hát ezen a képen mondjuk egy koponya réteg felvétel látszik, tehát ahogy az MRI-vel, végig lehetett szkennelni az agynak a különböző rétegeit. Egy másik ugyancsak orvosi diagnosztikában használt eszköz az a single photon emission computer tomography, vagy magyarul az egy Photon tomográfia. Itt a testbe gamma-bomló rádióaktivizotópot visznek be, bizonyos vegyülethez kötve. És ahol a vegyület feldúsul, onnan jön az erősebb sugárzás, és a testből kijövő galmas sugárzással alkotunk képet. Ez ugye már egy ionizáló, és azért az egészségre is bizonyos értelemben kockázatos diagnosztikai berendezés, vagy módszer, de hát mindig a kockázatot és a hasznot kell összevetni egymással. A radioaktív izotopot tartalmazó molekulák eloszlásának vagy a sűrűségét lehet vele mérni. Itt egész lehet egy alaktan, tehát morfológiát nézni, például mint a bal oldali képen látszik, hogy hol dúsult fel a rádióaktív izotóp, ezt akkor körbe szkennelik, akkor ebből vissza lehet állítani. Vagy pedig lehet dinamikusan is, itt a jobboldali animáción az látszik, amikor valakinek a vénájába beinjektálnak egy ilyen rádióaktív és akkor a felvétel mutatja, hogy az hogyan terjedt a vérkörben, és hát ilyen módon föl lehet például deríteni bizonyos elzáródásokat vagy valamilyen diszfunkciókat, amelyek ennek az izotoknak, vagy hát a vérnek a terjedésével kapcsolatosak. Ez úgy működik, hogy gamma nem lehet optikai eszközökkel, lencsékkel, tükrökkel, stb. képalkotásra bírni, tehát ezért van egy bizonyos árnyékolás, ami ólomból, vagy nagyon, nagyon, nagyon nagy, nagy rendszám elemekből, wolframból például, vagy ólomból, viszbunkból, ilyesmiből van. És amelyekben ilyen nagyon vékony furatok vannak, amelyen a gamma sugárzás csak akkor tud átmenni, ha apa az irányba megy, mert ha oldalra megy, akkor, akkor az elnyeli ez az ólom. Úgyhogy ilyen értelemben akkor lehet képet készíteni gyakorlatilag, hát, ha alá tesszük a beteget, akkor meg lehet látni, hogy honnan jönnek ezek a sugárzások. A leggyakrabban használt izotó az a technécium, az Emilio Szegrének a nevéhez hűződik, aki 1937-ben fedezte fel ezt a technicium elemet, és hát ezt használják a, a gyógyászatban. Azt a technicium elemet egyébként neutronok segítségével autokreaktorokban tudják előállítani, boribdénből. És hát a Spectrum Scanner az pedig olyan, hogy ez mozgatható, és hát a beteg fölött mozgatják ezt a detektorfejet, és a sugárzással végig tudják szkennelni az egész testet. Nagyon modern eszköz a pozitron emissziós tomográfia, vagy PET. Itt arról van szó, hogy egy olyan rádiaktív anyagot juttatnak be a szervezetbe, amely pozitronokat emittál. Pozitronok azok az elektronnak az édes testérei, csak éppen pozitív töltésűek, és elteltesen szeretik egymást az elektronokkal. Tehát amikor egy pozitron meg egy elektron találkozik, akkor boldogan megsemmisülnek, viszont a megsemmisülés kapcsán a tömegük, két részecskének a tömege, az sugárzással alakul, méghozzá gamma sugárzással alakul, és a két részecskéből két egymással ellentétes irányba, 180 fokban ellentétesen jövő gamma sugár indul el. Tehát akkor ez például úgy működik, hogy a beteget befektetik egy ilyen sor közé, tehát egy ilyen detektor és hát a detektorba egyszerre detektálják, hogy melyik két detektor szólalt meg egyszerre, ezt a fizikusok úgy hívják, hogy koincidenciában detektálnak, tehát egy időben detektálnak, és akkor abból, hogy melyik két detektor szólalt meg, abból meg lehet alkotni azt az egyenes, amelynek a mentén valahol ez a megsemmisülés történt. Hát a pozitron az nagyon rövid hatótávolságban az anyagban, tehát lényegében Onnan indult ki a sugárzás, ahol a pozitron keletkezett. És akkor ilyen módon sokkal egyszerűbben meg lehet határozni azt, mert ugye, ahogy az ábra is mutatja, ha néhány ilyen egyenest látunk, akkor a meccs pontok kiadják azt, hogy hol van földúsulva ez a bizonyos sugárzóanyag. Na most itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen ez úgy működik, hogy egy bizonyos glukózt, egy bizonyos cukrot fluorral adalékolnak, méghozzá rádióaktív fluorral, fluor18-at. A fluor18-at hozzákötik ehhez a cukorhoz, és akkor ezt adják be a betegnek. Na most ugye a cukor az ott fog feldúsulni, ahol a szervezet sok cukrot használ, mondjuk, mondjuk az agyban, ott már sok cukrot éget, de a tuboroknak is nagyobb a metabolizmus, a nagyobb az anyagcseréje, és ezért ott is feldúsul a cukor. Tehát itt tulajdonképpen nem a morfológiai információt látunk, hanem működésbeli információt látunk. Így néz ki a cukor, és a tumorokban a metabolizmus az nagyon aktív, forró foltoknak látszanak a PET-képeken. Egy új diagnosztika az a kettőnek a kapcsolata, a CT-nek és a PET-nek az összekapcsolása. A PET az ugye az a működésre a felvilágosítást, az mondjuk olyan, mintha az ember kinéz éjszakkal az utcára, és akkor lát valahol egy fénylő fénypontot. De hogy hol van az a fénypont és az micsoda, az csak akkor lehet látni, ha az utca képét is látom, az pedig morfológia információ. Tehát a kettőt össze lehet kapcsolni, a CT az megadja a morfológia információt, hogy a testben hol van, és a PET meg megadja, hogy hol vannak a forró föltok. Tehát ilyen módon, ha a kettőt együtt lehet alkalmazni, az egy sokkal-sokkal jobb diagnosztika, ez David Townsendnek a nevéhez fűződik, aki ugyancsak a centben dolgozott. Hát most akkor térjünk rá a terápiára, eddig volt a diagnosztika, most a kezelés. A módszerek azok lehetnek olyanok, hogy az úgynevezett brachyterápia, amikor sugárforrás testbe helyeznek el, akkor van egy olyan, hogy rádióimmunoterápia, amikor valamilyen sugáranyagot adnak be a betegnek, vagy van a teleterápia, amikor kívülről be. Van a célzott immunoterápia, ott lehet alfa sugárzókat bevinni a testbe, azok például a leukénia kezelésére, vagy béta sugárzókat, azok egy bizonyos agytumorfajtára, a glioblasztómára. És hát a teleterápia az már eléggé régóta működik. Hát láttuk ugye azt, hogy besugárzással kezeltek már bőrrákos megbetegedéseket. Hát van a kobalt ágyú, amit már nagyon régen használnak kobalt 60-ból. Ezt a kobalt 60-t is egyébként autobrátóval állítják elő neutronokkal. sugárzással is csinálnak az a teleterápia, az a külső, és akkor itt jöttünk, megint vissza a gyorsítókhoz. Ezt a bizonyos rönggensugárzást úgy állítják elő, hogy elektron gyorsítóval, lineáris elektrongyorsítóval bombáznak egy viszonylag nagy rendszámú céltárgyat, és közben, miközben az elektronok lefékeződnek, Akközben a gyorsulások miatt röntgensugárzást bocsátanak ki, úgynevett fékezési sugárzást bocsátanak ki, és hát ezt a röntgensugárzást használják azután. Tehát igazából nem elektronsugarakkal sugároznak be, de elektron gyorsító állítja elő azt a bizonyos röntgensugárzást, amivel a besugárzás történik. Hát így néz ki mondjuk egy elektron linak, amit orvosi célokra készítettek. Hát mi van benne? Nagyjából úgy néz ki, hogy a, ott baloldalt ott van az elektronágyú, ami az elektronokat előállítja, akkor ott van egy olyan büreg ami így fölgyorsítja. Tulajdonképpen ott van a gyorsító rész, olyat, amiért a variant csináltak. Van egy az elektron nyalábnak egy nyaláb vezetése, ami mágneses és elektromos terekkel formálják ezt az elektron nyalábot és utána valahol ott a jobb oldalt, amit a rajzon X-ray targetnek van jelezve, oda csapódnak be ezek a gyors elektronok, és onnan indul ki a röntgensugárzás a beteg ott fekszik az asztalon, és az egész dolog ez forgatható az úgynevezett izocentrum körül, maga az asztal is forgatható, ez a bizonyos gyorsító is forgatható, tehát a beteget különböző irányokból be lehet sugározni. Ez az ábra, ez, ez egy kompjúter képernyőnek a felvétele. Ilyen jellegű komputerekkel tervezik meg a fizikusok és az orvosok egy betegnek a besugárzását. Ez egy nagyon komplex és egy nagyon nehéz feladat. Az orvosok egyedül nem is tudják megcsinálni, minden ilyen besugázva a központban fizikusokat is alkalmaznak, akik kiszámítják a célterületnek és az egészséges szövetnek a dózisait. A röngent terápiának már egy nagy problémája. Nevezetesen az, hogy a röngen sugárzás gyengülésre, amikor behatol a testbe, ez egy olyan függvény szerint zajlik le, mint amit az ábrán látható. Magyarul, ha nekem van egy olyan célterületem, mondjuk ott a koponyában, koponya közepén, ami be van ott jelölve, és akkor mondjuk én az a röngen hogy oldalról el akarom találni, akkor az azt jelenti, hogy a röngensugárzás sokkal elősebben, sokkal jobban károsítja azokat a szöveteket, amelyek kívül vannak, íjebb vannak, mert hát ugye, ahogy halad befele a testbe, folyamatosan gyengül a sugárzás. Tehát magyarul majdnem azt mondom, hogy ha én el akarom pusztítani azt a daganatot, ami ott a fej közepén van, akkor egy ilyen rönggensugárzásra a lyukat kell dia. az illetőnek a koponyájában, vagy hát az agyában, ami persze nem egy jó dolog. Hát mit lehet csinálni? De azt szokták csinálni, hogy nem egy helyről, nem egy irányból sugározzák be, hanem különböző helyekről. Úgyhogy a különböző sugarak a célterületen megszék egymást, és akkor a dózisokat összeadódnak, viszont a külső területeken a dózisok azok meg ugye szétosztanak egy nagyobb területre. Tehát ezt meg lehet csinálni. Hát itt van például 9 különböző fotonyalából előállított dózistérkép. Hát látható, hogy a legpirosabb az ott középen van, de hát azért természetesen azért a külső részek is sérülnek. Tulajdonképpen az egészséges szövet bevitt dózis limitál, és ez, ezért elsősorban a közeli szervek vannak veszélyben, amelyek a daganat mellett vannak. Erre találták ki az úgynevezett intenzitás modulált sugárterápiát. Tessék megnézni, hogy ezzel olyat is elő lehet állítani, ami konkáv konkáv besugárzási terület, az a PTV nevű. Terület. Ugye egy három oldalról sugározták be azt a bizonyos területet, és az intenzitás látszik, hogy ahogy a három oldalról besugározzák, az változik, tehát nem egyenletesen sugározzák be. És ha ezt a hármat összeadjuk, akkor kialakul a besugárzásnál az a PTD nevű ilyen kifli alakú terület, ahol ez roncsol, és ugyanakkor az az OR, ami OR terület, ami mondjuk akár gerincvelő lehet, ami az OL az Organet organetrisk, tehát a kockázatos szerv, amire vigyázni kell, az viszont viszonylag kis dózist kap ezeknek a segítségével. Hát a tárknak a kezelési szimulációval szokták előkészíteni, is számítógépes dolog. Lehet ilyen sokszeretes kollimátorral be állítani ezeknek a sugaraknak a területeit, hogy különböző területekről milyen irányból, milyen intenzitású sugárzás érjen. Itt van egy olyan kép, hogy a daganat az például 70 grét kapott, a gré az egy dózis egység. A daganat körüli terjedési régió, ami a daganat körül van, ami az a zöld terület, az már csak ötvenet, de az kell is, hogy annyit kapjon, hogy az esetleges ártétek vagy valami daganat nem tudja tovább terjedni. És ugyanakkor a gerincvelő, ami a fehér terület, az kisebb, mint 25 év kapott, tehát az nem, nem sérül annyira és hát lehet a tomoterápiát, ezt amit meg lehet oldani úgy, hogy egy ilyen spirál alakban megy körbe maga ez a besugárzó szerkezet a beteg körül is, és úgy lehet az intenzitását is modulálni. Össze lehet kapcsolni a lineális gyorsítót, meg a röntgen CT-t egymással, és akkor a CT-vel lehet nyomon követni azt, hogy a gyorsítóból adott rönggensugárzás az hova megy pontosan, és milyen intenzitással. Tehát ezek a legmodernebb berendezések. Meg szeretném említeni a gamma kést, amelyet egy svéd fizikus javasolta a Karolinska Intézetben 1967-ben. Na most a kiberkés az egy tulajdonképpen egy high-tech, nagyon high-tech szerkezet. Ez egy nagyon könnyű, röngen linak, ami egy robot karra van szerelve, amely a tér minden irányába változtatható, és igazából teljesen ezt a beteget minden irányból be tudja sugározni, és hát egy kis térfogatú tumoroknak a kezelésére lehet használni. Ez nagyjából mondjuk így néz ki, ez egy robot, és ez minden irányba tud forogni, és, és minden irányból tud besugározni. Van olyan lehetőség is, hogy operáció közben, tehát az orvosok operáció közben bizonyos területeket be tudnak sugározni. Itt már általában elektronsugárzást használnak, nem röntgen sugárzást használnak, mert hogy az elektronsugár az ugye közvetlenül hat a szövetekre. Na most az a kérdés, hogy csinálhatjuk-e még jobban. Hát itt látszik, hogy lehet valamit csinálni, mert hát ha csak két oldalról sugározzuk be azt a testet, akkor a bal oldali ábrát kapjuk, ha 9 csináljuk, akkor pedig a jobb oldali ábrát kapjuk, és akkor látszik, hogy jobban lehet lokalizálni. De van azért egy másik dolog. A fizikusok azt mondják, hogy lehet, hogy nem is a röngyel kéne annyira sugározni. van -e esetleg jobb módszer a betegszövetnek a besugárzására és az egészségesnek a kihélésére? És az a válasz, hogy igen, van, ez a töltött hadronny alá. Mi is ennek a lényege? Amikor egy töltött részecske behatol az anyagba, akkor a fizika elvei miatt az energiájának a legnagyobb részét azt az út végén adja le. A részecske az anyagba jobbról hatol most be, és látjuk, hogy eleinte ad le ugyan valamennyi energiát, de nem túl sokat, és amikor mielőtt megállna, a megállás előtt adja le a legnagyobb energiát, ezt hívják úgy, hogy csúcs ez egyrészt a fizikai alapkutatásból, a részecska azonosításból derült ki, de hát az orvosi alkalmazása, a hadronos rákkezelés erre nagyon jó. Mert miért is? Hát ugye az, hogy mondjuk ott van a tumor, az a folt, és ha én egy 200 mm-es proton nyalából az illetőt, akkor az a hadron az anyagban lelassul, de a legnagyobb energiáját azt a tumorban fogja leadni. Tehát, hogy előtte nem roncsol nagyon, de a tumort azt nagyon erősen tumor megöli. Sőt, ezzel még több mindent is lehet csinálni. Tudnénk a töltött részecskéknek van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy kondenzátor lemezekkel lehet őket irányítani. Úgy, mint a régi tévéképernyőkben mentek. Tehát egyszerűen lehet ezeket a nyalávukat söpörtetni, és lényegében egy kompjúter gyorsítóval egy akármilyen alakú és térfogatú tumorra célzottan rá lehet megni, csak a programot kell hozzám megírni. Tehát vannak már ilyen protonterápiás berendezések a világon. 10 millió lakosra számítva ez úgy néz ki, hogy kb. 20 ezer beteg szorul röntgenterápiára évente. Protonterápiára azok, akiknek a röntgenterápia nem használ, ez kb. a betegeknek a 12%-a, ennek a 20 nek a 12%-a az 2400 beteg, és aztán szénionokkal is lehet kezelni azokat, akik a prototerápiára sem reagálnak, ez még a kezelteknek a 3%-a, vagyis nagyjából 600 beteg évente. Tehát körülbelül 50 millió lakosra kell 4-5 protonterápiás centrum és egy centrum szénión terápiára. Vagyis azt jelenti, hogy mondjuk Magyarországra kellene egy protonterápiás centrum, és hát itt a régióban szlovákokkal, szlovénekkel stb. osztrákokkal együtt pedig kellene egy szénión terápiás centrum. Néhány helyet felsoroltam itt. De most már az idő rövítsége miatt ezeket csak éppen felvillantom. Egyesült Államokban van ilyen, Japánban van négy proton és két szénionterápiás centrum. A Svájcban van egy protonterápiás centrum, Willingenben. Krakóban, Lengyelországban van egy protonterápiás centrum, ami készen van 2011. márciusában. 2014-re lesz komplex hadronterápiás centrum is. Van szén terápia Németországban, a Darmstadtban, a GSC-ben. 200 beteget kezelnek évente szén Egy érdekes alkalmazás a Peton Beam. Az azt jelenti, hogy ha én szén csinálom a terápiát, betehetek a közé, szén közé szén-11-es ionokat, amelyek Nem különböznek nagyban a szén-12-től, a stabil szintől. Tehát ugyanúgy haladnak a testben, ugyanúgy állnak le, stb. De viszont miután pozitron alkalmasak arra, hogy PET mérést csináljuk, és akkor a pettel közvetlenül meg lehet mérni azt, hogy hol állnak meg. Tehát nem csak a szimuláció, meg a kompjúterrel kiszámolom, hogy meg is lehet mérni. Meg is lehet mérni a széninak, ténylegesen ott állnak-e meg, mint ahol azt számítottuk. Hát ez az ábra mutatja azt, hogy fönt van egy szimuláció, hogy hogy tervezték az illető szemben, mert ez egy, egy szenttumor kezelése volt, protonterápiával, hogy hol, hogy hol álljanak meg, és ténylegesen a mérés az egy hasonló, nagyon hasonló eloszlást adott. Heidelbergben van egy terápiai központ Németországban, Na most ekkor a végén még egy kicsit beszéljük a neutronokról. Ugye a neutron semleges, nincs brekkcsúcs, ezért ugyanúgy hatol be a testbe, mint egy gamma sugárzás, tehát ugyanúgy gyengül, befelé haladva. 1938-ban már bőrkében próbálkoztak neutronokat használni a rádiórezisztens tumoroknak nyámívi nyelv, tumoroknak a kezelésére. Nagyon ígéretes dolog a neutronokkal létrehozott, magreakciós, atommagreakciós kezelés, az úgynevezett BNCT, amely azon alapul, hogy a bórnak egy bizonyos izotópia, a bór 10-es izotóp, ha elnyer egy neutront, akkor nagy energiával két részre szakad, litium lesz belőle, és hélium, és ezek nagy energiás, elektromosan töltött részecskék. Ebből azt következik, hogy ezek nagyon erősen roncsolnak. Tehát ha mondjuk egy sejt belsejébe történik egy ilyen, akkor azt a sejtet megölik. Ezért azt meg lehet csinálni, hogyha az ember ilyen bort visz be szelektíven a rákos sejtekbe, és akkor az illetőt besugározza viszonylag kis intenzitású neutronsugárzással, akkor azokban a sejtekben, ahol bor van, azok a sejtek elpusztulnak, mert ez a magreakció az elpusztítja őket. De az egészséges sejtek, amelyikben nincs bór, azok viszont megmaradnak, mert ott ez a reakció nem zajlik le, mert ott nincs bor. Tehát ez az úgynevezett borbefogásos neutronterápia. ennek is nagyon-nagyon jó eredményei vannak. És hát végezetül a konklúzió, hogy ugye a részecskefizika illetve általában a fizika nagyon hatékony eszközöket kínál a többi tudománynak és köztük az orvostudománynak is. Beszéltünk a betegségeknek a diagnosztikájáról és a gyógyításról. Ismételten meg szeretném mondani, hogy nagyon fontos az, hogy a fizikus és az orvos együtt dolgozzon, tehát egy interdiszciplináris környezet kell hozzá. A jövő az tulajdonképpen a hadronterápia, tehát várható annak az elterjedése, és hát végül is én azt mondanám, hogy a részecske fizika, de általában a fizika, az nem csak egy nagyon szép dolog, hanem nagyon hasznos dolog is tud lenni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha van kérdésünk, akkor természetesen nagyon szívesen állok rendelkezésre. A Gábor dénes főiskola és a titkos útklub által szervezett CERN-ről szóló előadássorozat. November 28-ai előadását hallhatták, fizika a gyógyítás szolgálatában címmel. Az előadó dr. Sükös Csaba egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézetének munkatársa volt. Köszönjük figyelmüket! Visz